Mila bat lagun urruñako bordaberri kanpalekuan eta fiko aretoak mukuru beteak izan dira lehen egunean, kontragailurrak proposatzen bituenak entzuteko gozez. Bereziki harrakastatxoa izan zen atzokoan indar polizialen autoritarismoari buruz, ator horiek eman dako mintzaldia. Fiko bako ez gain endaiako bagietezin emagelan, kaneta portuan eta jan jogez eskolako gaztegunean ere, itzordu handan dira egunero. Atzokoan beste enartean, urtero 5.000 amigranti inguru iltzen bituen Europako batasunaren migrazio nekropatik politikak aipatu zituzten. Iker Barbero migrazio politiketan abitua. Azken finean, e, ostopoak jartzen dira, baina jendia zaiatzen da pasatzen nola edo ala eta ze aurkitzen dute baina, edo arresi bat edo itxaso bat eta bertan edo zauritu edo hile egiten dira. Eta hori gertatzen da Europar Batasuneko Baimenarekin edo aginduarekin, orduan e, gaur egungo Europar batasuneko migratzaileekiko e, politikak genozidak direla. Errialde txiroen akezezik, Europan ere bidegabeko zor publikoen eta pribatuen ezestatze beharraz, mintzatu ziren Ivan Jimenez elakokidea. Gure eguneroko bizitzan izugarrizko ondoriak ditu e, bidegabeko zorrak. Nafarroko zor publikoa da e, irumiloi eta irureun miloikoa. Hortik gutxienez egun eta laurogeita maika milioi gure ustez bidegabekoak direla. Agusuzko interes batekin loturik daudelako. Beste gaien artean, herritar ororen oinarrizko eskubideak babestuko bituen karta sozialaz, ez eztabaidatzeko aukera ere, izan zen atzokoan lab sindikatoko edurne larrañaga. Eskubide sozialoiek bermatzeko buru jabetza behar dugun yes. eta nahi ez, ikusten duguna da. Kapitalak aurrera daraman estrategia honetan e, gure buruaren jabe izateko ere zeiltasunak baditu guz, gure gorputzak merkantilizatzen direlako. Ditugun lan prekarioekin ere ezin dugulako gure bizitza modu duin batean aurreratera eta barre. Eskubide eta, eta sujetu izateko beharraz ere, mintzatu ziren, munduan Europan eta Euskal Herrian emakumearen menpekotasunari eusten dion gizonezko boteretsuen neurrira. Eraikitako demokrazia, Ez baian, jartzeko unea dela aldarrikatu baitzuten. Hoian haetxe militante feministak esplikatu digunez, demokrazia, indarkeria, soziala delako gaur egun, garai bateko joaren pareko bilakatu den, kapitalismoaren tresna baita, emakumearen dominazioa mantentzeko. Klub elite horrentzako erabakitzen ditu politikak, ez? Kapitalismoak eta gaur gaurregungo gizarteak aurrera egin alizateko, ez inbestean behar ditu, kurseekin eta ordaindu gabe diren e, lan horiek baina ja, monetarizatuko vagenu e, lan guzti horiek gizarte hau epikutera joango litzateke. Orduan beraiek etengabe egiten jarraituko dutena da sistema hau mantendu, bueno, makillatu